А Черевань тим часом усе ждав, поки замовкнуть, бо не любив ніяких сварок. Де ото, як побачив, що вже почав той гомін хати, виїхав із-за шрама, каже. «Ка знає, за що ви завелись оце, бгатці? Дайте тільки заглянуть нам хоч одну церкву, а тоді я отут із вами сяду і вже не знаю, хто переп'є мене в Києві, оприч пана Війта». Міщане вже взяли своє, зогнали трохи криком серце, а череваня таки і любили, і шанували, бо був козак-друзяка. Вже кому, чи яка нужда, чи що, то зарятує й визволить. От і давай уже хоч коло сього леститись. Оце кажуть пан так пан, дай Боже, і повік таких панів. Нема в нього ні крихти гордості. За те ж йому Господь дав таку золоту і панію, казали деякі. За те ж йому дав і дочку, краще маку в городі, додавляли ще інші Ну, пропустіте ж нас, коли так, каже Шрам. Пропустімо, пропустімо, ясних панів, сказав Тарас Сурмач, дай й розтовпив своїх гостей. Роступились і дали проїхати Верховим і Ридванові. Довго їхав шрам, понуривши голову, тяжко стало старому на душі. Далі зітхнув важкого серця, Дай каже, так ніби сам до себе. Скую прискорбна єси, душа моя, і вскую смущаєш імя, уповай на Господа. А Череван, ідучи поруч, прислухався, що він собі мимрить, Е, думає, отже, мабуть, вражі личаки справді допекли йому. Треба його розважити. Бгате, каже Іване, удар ти лихом об землю. Чого таки тобі журитись? Як чого, каже Шрам, хіба не чув, що наумів сих мугирів? Задумали чорну раду і родові душі. Та враг їх бери з їх чорною радою, бгате. От тобі на. А хіба ж їй не бачиш, звідки сей вітер віє? Це вже коїть ніхто, як проклятущий Іванець із низовими комишниками. Та хіба нам сидіти, згронувши руки, коли огонь уже підложено і ось туж-туж пожежа схопиться по Україні? «А що нам бгати до України? Хіба нам нічого їсти або пити, або ні в чому хороше походити? Слава тобі, Господи, буде з нас поки нашого віку. Я, бувши б тобою, сидів би лучше дома та їв би хліб сіль з покоєм, аніж мені битися на старість по далеких дорогах та сваритися з міщанами. «Враг, возьми, мою душу!» Закричав і серцем шрам, коли я ждав дав череваня такої речі. «Ти барабаш, а не черевань!» Що ж би ви думали, черевань так і помертвів від цього слова. «Що ж це ти сказав, бгатику?» Ледві промовив через силу. «Те каже, що так, як барабаш казав Хмельницькому, ми дачі не даєм, в військо польське не йдем. Не лучше б нам з ляхами, мостивими панами, мирно проживати, аніж піти лугів потирати, своїм тілом комарів годувати. Так оце і ти говориш. Нехай гине отчизна, аби нам було добре. Не маж тепер тобі у мене й другого прізвища як Барабаш. Бгатий, Іване, каже Черевань, а сама штримтить, років десять назад пробувався б ти за мною за все порохом та кулею. Тепер я вже не той, тільки ж нехай враг возьме мою душу, коли я хочу застатися з таким паскудним прізвищем. Покажу я тобі, що я не барабаш. Іду з тобою за Дніпро, так як от сиджу на коні з жінкою, з дочкою. І Василем Невольником. І хоч би ти, як кажеш, для Отчизни кинувся з мосту у воду, то і я за тобою.